Och förvisso en hel del av folket in, mm. inom framstegspartiet då, som har haft ä, ång i mitt parti och de här, och, så, och, och stoppat de här förläggningarna och hon lekar nere i Kimsta och städt och gärna träff på de här gubbarna. Men så ser man då att en del människor då som pratar om det här och ser upp till de här då Sven och till exempel då att de det är då sven Olsson, Sjöbo ett föredöme och man glorifierar det här och man tror att de verkligen gör det av samma inte, nationella tjänster som man själv gör och sen så ser man helt plötsligt när, när de själva när då i det här fallet Sven-Ole Olsson när han bildar ett parti i Sjöbo va då liksom var det liksom ingen föredöme, liksom. det var bara en men man hade kunnat Bäckna t-shirts, man har gjort klistermärken och, och utökat sina styrelsearvoden va På, på, på, på, på sven Olsson's Olsons bekostad Det gör mig så jävla besviken Det är vad det Förstår du vad jag menar? Eller? Ja, ja um... Så nationalism alltså Det är ju egentligen ingen affärsverksamhet Och blir Utan det är ju fosterlandskärlek det handlar om Och tro på sitt eget land Och, och en framtid för de kommande generationerna Att en uppoffring för landets framtid Om det du ska för vi har ju faktiskt ganska gamla aner här fornordiska aner som vi vill bibehålla den kulturella grund som vi har fått uppleva och våra efterkommande också ska givetvis ha den möjligheten det är väl det vi står för, inte för att sälja t-shirts som Lind säger, och andra bichotterier. Jo, köp våra tröjor med vikingemotiv. <laughs> jo, men det är en sak. Jo, men det där, ja, det känner vi du till, Arne? Det är bra, att, man. <laughs> säga, Jag glömmer att fråga dig. Jag, jag, jag, jag använder inga tröjor. Jag är en gammal, trött pensionär. Jo, men jag tänkte just när jag gäller fornordiska ja, jag Arne och så. Jag var på första gången när ni hade det här mötet i medborgarhuset. Jag tror det var första gången. Det var den gången som som um, de från nu så hade fått ont i magen och var vi peter där? Ja, så, men nej, vilket, nej, jag gick nästan på en gång men nej, det, det bara, var nog bara gräla det. där på en gång och det var ett jävla liv alltså. Ja men det, det var helt på i nästan fyra timmar och det var långt sedan det var den här mannen som, som förklarade att han var romersk katolik och, ja, det var... och, och, och han tolkade inte att jag kritiserade kristendomen Nu måste jag tala om också att i Svenska Dagbladet Hade de inte meddelat, de, de meddelat eh, någonting om vilken eh, sammanslutning Som hade arrangerat det hela Utan endast vilken sal Och att det fanns i medborgarhuset mm. eh, Så därför trodde väl han att det var någon kristlig organisation Antar jag, men det var just för honom Han, han borde ha stannat kvar för, för det den katolska kyrkan som jag kritiserar i första hand. Mm. Jag såg inte dig där. Jo, ja. Oh, ja. Nej, jag är på dig där, men du såg väl inte med mig då. Varje. Nej, det, det var väl, Jag fick veta sen av våra medlemmar som satt längst ner att de hade räknat till över 80 personer. Ja, jag var bara en storm så bara en gräder. Jag tyckte det var ganska. Det var tänkte att ja, ha. Det blev innehållsrikt sedan, ja. förstår du. Det var inte mer så i början, men sen var det långt då och de stannade kvar jag tänkte plocken. det var religionskrig på en gång då väl ja, ja. men det var inte det jag skulle fråga om ja. det, det var det här saken Jag har om det nästa. men den här Sundholm där uppe från då han ville ju ha folkomröstning om mig och det vill ni ha också eller hur? absolut ja. ja. men vi vill ha den kopplat till en lokal folkomröstning angående Öresundsbron också Eftersom det är inte en, ja. Ja. en, en det är mer en lokal fråga Men den ska vara kopplad till en folkomröstning Om EG också för den hör ihop Mer knark kommer in i Skåne vet du Det är inte bara det Själva EG Situationen med att vara med i EG Och eller Ha eller icke ha Medlemskap i EG Och ha och icke ha Hördesundsprov De här hör ihop alltså. Jag menar vill folket Ha Medlemskap i eget, vilket jag betvivlar att Att en ä, allsidig information skulle ge det svaret ifrån ä, väljarkåren. Så, men om det nu skulle vara så, så tror jag även då att det, så att det lokala utslaget på en egen eller på Öresundsbron skulle ge det samma. Men jag tror att de här frågorna, så att säga, om de allsidigt belyses, så tror jag att vi men jag har förstått saken ett än så länge i alla fall när det gäller opinionen i, i landet. Ja, men ni är, i, i det, ja, men jag tror ni, att det är att det är EG och och, och och den här bron Ja, det vill att det är ju så att går vi med IVA. Då går vi inte. Men istället säg det. Så blir vi tvungna att ha den här bron va eller någon annan. Ja, den då. Ja, jo men nu vi ska inte ta en men. Nu efter... u -båtar. Nej, men, men nej, jag bara så att det blir vet, så... Nu då. efter eh, tysklands enande och så vidare. Det, det går väl lika bra med färgetrafik till Sassnitz som det var förr i tiden på 30 år. Det är många som blir arbetslösa. 500 blir arbetslösa. Vet om det blir en bro? Va? Ja, ja, visst. Så, så jag är mycket emot det där brobyggandet också. Och det är väl folk från både höger och vänster och mitten. Stora kostnader också, lyder det, är det Ja, ja visst. Man kan väl vända pengarna till något bättre. Eh, det, det är bara en enda sak om... ...om eh, den här hemspråksundervisningen som jag ville säga. Och, och jag tänkte på själv, när eh, jag på 50-talet eh, hade elever i en realskola ute på landsbygden och vi var inte, 40 fick man ha i klasserna va? 40 elever i varje klass då på den tiden mm. och, och um, jag hade även 41 vid ett par tillfällen i, i de här, den här hemspråksundervisningen så är det ju ibland bara en enda elev och 4-5 stycken är ju vanligt mm. det känner ni till mm. och, och, och en, e, e, ska man ha hemspråksundervisning för, för invandrare och uh, flyktingar då, då um, bör man ju samla ihop klasser på lördagar och söndagar uh, 20-25 stycken i varje fall så det inte blir så väldigt dyrt är det, det, det tycker jag men sen du vet, det här när man pratar om det här hemspråksundervisning mm. så är det ju också det att man, man ska det, det finns ju två olika alternativ va? som jag ser det när det här med hemspråksundervisning om man nu bortser från det här att man eh, då tycker att det ska ju ske på fritiden och det ska ske kanske då på delvis egen bekostnad men så finns det en liten hake i det där också va? som man tycker man ska ha i beaktande att folk som säger sig vara riktiga flyktingar, de har kommit hit i Sverige och de som nu har kommit hit va? redan och de vill ha hemspråksundervisning utav den anledningen att de tänker att återvända till sitt hemland va? då får de alltså skriva på ett papper om detta som ger en annan subventionering ifrån staten på grund av att staten med att kan ta tillbaka de pengarna från ATP-systemet på de pengarna som familjen eller föräldrarna då alltså vårdnadshavarna som försörjer barnet då, betalar in i skatt va? för att när de återvänder till sitt hemland då, så kan man alltså ta de här pengarna ifrån ATP-strämmet och resten får de själva då alltså från det här den delen som går till skatt eller till pensionen inte vanliga skatten för det förbrukar precis som alla andra människor gör då eller oavsett om man förbrukar eller inte så Och man i alla fall ingen återbäring och där det är där till skillnad från de som säger ja men vi tänker stanna här va eller de som inte Vi skriver på att de tänker lämna landet när det blir fritt i hemlandet då Ja det blir ingen hemspråksundervisning och vill man ha hemspråksundervisning då Så kostar en avgift på 100 kronor Den kostar 100 kronor, ingen subventionering Och ingenting, de får betala arbetsgivaravgift Själva till och med till, till den här läraren På 50- och 60-talet fick väl de som kom Från Italien och Grekland också så vidare De fick väl lära sina barn hemspråket själva. Jag jag ja, det jag. Jag, tycker, jag tror det kommer att bli en katastrof det här med hemspråksundervisning. Ja, speciellt. Det Det är en sak som jag har tänkt på väldigt mycket faktiskt just det här med att, att man alltså, kommer till ett nytt land. Vi har ju en gammal tradition man kommer va? Men det, det här, det, hur ska det bli då? Ja, då kommer ju kollektionerna utav de generationerna som nu växer upp och då alltså pratar ett annat språk eller fler än riksspråk om det, för i det är svårt att vara helt övertygad om det ibland Men, men, men jag, jag är tveksam till att, att man ska bedriva sådana verksamheter överhuvudtaget Vad säger du själv? Ja, med tanke på att en del i alla fall vill väl en, eller Har väl någon tanke på att återvända med sina barn Och då är det ju nödvändigt att barnen kan grunderna Mm. Det mm. ja, men Det är det jag sa Då får man alltså ja. arbeta för, Föräldrarna arbetar, de är ju vårdnadshavare då. Ja, ja. Och de, de betalar ju Sin skatt för, för Vanliga, alltså det som man betalar ja. sen, Men en viss del av skatten mm. Går ju till ATP-systemet Och de pengarna Som de alltså skulle ha fått i pension När de åker hem De används en del av det Det beror ju på hur, mycket, hur stor utbildning de ska ha I hemspråk och kanske Ja det beror på hur många timmar man ska ha. Men allting kostar. Och då får de betala utav det när de vill återvända. Men då har de även skrivit på ett papper att de återvänder. Så då kan de inte säga efter tio år. Att när de har haft färdig hem. Vi tänker stanna här och vi tänker... Det tänker man inte alls. Om man skriver på det där pappret att man tänker återvända eftersom man var flykting när man kom till Sverige. Så när man är slut på, på, på flyktingssituationen från hemlandet så återvänder man. Jag måste få inflika en sak till va? Precis som du säger här, jag vet inte vem det är vi talar med, jag hörde inte vad du heter. Ja, nej. Men, ja, nej. Det, då är det så här va. Att det är som du säger på 50-talet, de här italienarna och greker som kom, jugoslaver, de klarade faktiskt sin väldigt bra i med familjerna. För vitt jag vet så talar de flytande med varandra på sitt eget språk eh, inom de familjerna som idag existerar från den tiden. Och det var ju faktiskt riktiga legala invandrare va? Det var ju inga flyktingar. Ja, det var arbetskraftiga. Det var ja. arbetskraftiga. Och nu är det så här att det, har det gått så väldigt bra tid varför ska man då då plötsligt överadministrera något som inte ens behöver administreras? Det förstår jag inte. Ja men skillnaden var att då var det, då även om man Eh, då kan säga mycket om denna arbetskraftsinvandring att det var både fel och bra och så vidare men vad man än pratar om det får man ju se där, att då, var, då kom man från tre stycken olika länder va? Europeiska länder ja, jo, jo, ja europe, Europeiska förvisso då där det inte var några större kulturklockar men det var tre länder nu har vi faktiskt 148 länder man det är en, en invandar... skada för rikets även om invandrarverket har ju ofta en benägenhet att, att uh, förminska det där med att trycka ihop vissa nationer kallar det för statslösa. men ja, ja. Är det är lite skillnader på 148 nationer och då blir det alltså en, en, en kamp om för deras del och givetvis de ser det som en rättighet de andra fått och då, då ska vi ha och så vidare men, ja, eh, men jag tycker i alla fall att de kunde dra ihop barn från olika kommuner och Bossar och skolor, i varje var var olika skolor till lördagar och söndagar eller och ha större klasser så att det kunde bli billigare det, än det är nu. Ja, det är en erfaren som de kunde göra på en gång. Mm. Men du vet att det, problemet är alltså som det är nu, att det som det kallas då för en rättighet va? Och en ja. rättighet då, det ska man ha en ordinarie skolutbildning va? Ja men orde, man behöver inte ha det på den orde, ordinarie skolan. Men då blir det ingen rättighet längre va? Utan, det ska väl vara en förmån och den mm. kunde förläggas till lördagar och söndagar mm. lika väl. Ja visst, det tycker jag absolut. Jag måste säga så när vi var inne på det här Just med de här tre som du nämnde alltså. Eh, tre nationaliteterna som just då invandrar helt legat och som vi har haft mycket nytta av i landet Har ni märkt att än efter att de hade etablerat sig här i landet Så försvann en kultur som vi svenskar har haft Det är nämligen våran matkultur I dagens läge kan man inte någonstans finna en vanlig café som säljer svensk eh, husmanskost exempelvis. Det finns ett fåtal. Det har du, Wille, det är ja. du som pratar. Ja, eh? ja det, det har du rätt i. Jag kan tala om själv att, att, att jag är väldigt besviken nu. Eh, för för, för, för en, eh, ända till för, en, jag skulle säga, tre år sedan ungefär så var det väl åtminstone det sex restauranger jag brukade gå och äta en dagens rätt på, på kvällarna mellan 14 och 19 för jag äter helst den tiden men, men nu är det nu är alla de restaurangerna stängda va oh. så man kan, jag, jag vet ingenstans där jag kan få svensk husmanskost på kvällen jag kan tipsa att om i midsommarkransen restaurang Svanor Nej, det blir en reklam. Det inte, det är en reklam Det är reklam, det är så hus som man står Nej, det får man inte säga faktiskt Han måste, får, det, var vad klant, det? det där var klantigt gjort ja, det ja. Var det Men vi hörde nej, ingenting det, det, det, det, det är för långt för mig, för jag bor i stan. Men ja, nej jag Det tar du med ansvar i el för, alltså eh. oh. Ja, det kan man ju säga nationellt så det är en viss eh, Det är faktiskt där har de nationella svenskokerskar kvar som lever det är väl så det, de har ju dött ut det, det, det, de gamla kokerskor och kockar som fanns. jag har inte utbildats mer av några svenska restaurangägare, det finns det ja, inte. matkulturen för oss svenskar den har försänkats kolossalt från 50- och 60-talet. det det, det när Marknadsupplysning kallar vi det där för att komma på nu. Jaha, ja. Det man ju göra i vissa, ja. vissa lägen. Jag vet att jag jag har till och med ett periodikat faktiskt Där anmälde den här Radio Stockholm en gång eh, Anna Martinez där Hon hade ju då invandrare så, Och de pratade med restauranger i gamla stan Och vill jag, vill jag se vad som hände För de namngav restaurangen då va, Som hade exotiska Och eh, eh, du kan det kan vara marknads och det får man göra ja. så vi kallar det där med restauranger för marknadsupplysning. Eller konsumentupplysning va? Tänk att nationalistiska gamla kulturella anor ska vara alltså exotiska det här är ju inte klokt, det hör ni väl själva för helvete. Det är väl klart man får svära för en måste väl ta i nästan för att det är så bedrövligt faktiskt att det är bara en liten sak jag tar fram här när jag säger det här med matkulturen titta på många konsekvenser som det här selektivt kommer att få för nationen och den, den traditionen som är gamla va? för någonting måste ju vi få behålla i alla fall jag menar här blir vi påtvingade kulturer som vi inte alls har bett att få är det inte på det visstaden? Jo det är det väl i fall som men man får behålla någonting av ja, den gamla matkulturen. Ja du som är pensionär också, du, du, det blir det blir jag menar, det, jag menar det, det, är inte fel att säga, jag menar det blir ju en ny plötsligt plötsligt så finns det inte det. Som jag, ett, jag kan väl leta kebab någon gång för all del, men, men jag vill man ska ju också... inte vara tvingad att göra det, va? va? Man ska inte vara tvingad att äta kebab att ja, det nej. inte finns nå någon... någon, någon Får man, för man, näm man ja, nämna då. vissa maträtter Jag kan ta när jag var lite I kommuner när, när mamma och hennes Tantorna i huset där man bodde som det var då På den tiden jag uppfödde i Orberg i, i hemma. hemma. De alltså blötlade då bruna böner Och äter för förber för förberedande matlagning Det var något som vi unga det var det Tyckte för. var kul alltså. Sånt där. Det, hände, det förekom ju inte Man kan köpa kanske på, på Man fick inte nämna butikerna Man kan då köpa i någon, någon butikskedja Med, med någon anknyt Kanske sådana här korvförpackad ärtshoppa som smakar... Ja, det är inte alls samma sak. Man... Det är pallbröd och fläsk, kommer man säga det. Nej, bojkotta de där utländska restaurangerna. Gå inte dit och köp dem. Nej, men det är inte det, det frågan utan det är faktiskt ett kulturarv som jag missat. Alltså, om man inte då... Alla är ju... Lars Lind och jag, vi, vi är ogifta va vi, vi har inte gått i, i den här hemkunskapen ordentligt i skolan Ja, oj, veta... oj det hade inte jag någon jag fick när jag nämnde Ja men det där på... du ska veta det också Vi <laughs> kan inte du ska koka ägg vet du Du ska veta det eh... Ja det, det gör jag i tolv minuter Men du ska veta det att för inte så många år sedan Innan vi säga hade möttat den här Restaurangmarknaden i, i, i Stockholm Så fick du vet Då kom det folk då från ja, Som vi uttrycker är jordens alla hörn va? Och eh, man började på AMI På här restaurangskola och sånt va? Man lärde sig då, man kunde ju redan Men man skulle ha papper på det här För att det var ju så väldigt synd då om de här människorna man då, för att de hade ju restaurangutbildning, de hade ju arbetat med kök och restaurang i sina hemländer <här> men man hade alltså inga papper på det, nej? Så att då skulle man givetvis då eh, gå de här kurserna då och utbilda sig i det man redan kunde för att få papper och då fick ju människorna göra det och det tyckte de ju var förbannat dumt för det hade de ju aldrig kunnat tänka sig va? Inte ens vi själva kanske. Men, tänka oss, men vad hände sen? Jo då hade man ju problem att komma ut på arbetsmarknaden och då fanns det något som heter etableringsbidrag Där tog man bort 88 precis innan valet och Etableringsbidrag Där man gav då Ja upp till 150 000 då I bidrag till De som var färdiga med den här utbildningen Som de redan hade då Från hemlandet Men man skulle ja, som sagt ha papper på det Och då fick man 150 000 då som staten då garanterade då pengar Jag vet inte om man betalade dem kontant i handen Det gjorde man Man inte Och på så sätt kunde man alltså ta de här lånen Det gjorde du igen nu på momsen då ja, sen, <laughs> sen satte igång restaurangverksamheten Man tog alltså lån med den här statliga garantien Som grundpott Och det var ju så man slog ut de här... Uh, gamla ölfiken menar du? Gamla ölfiken Ja och, det komplicerat att framställa sånt det Jo men det här och... man måste egentligen eh, ta den från början för att ja, man ska men förstå det, det här Det, det var ju så man... Alltså... Det invandrarna då, eller flyktingarna då det var väl blandat. Exotiska matlagare kallar vi det då va? Nu måste jag få se så... Tänk på hälsobordsinspektören som kom in på restaurangen och lyfte på grytorna och där det fanns levande svenska fridlysta fåglar i grytorna. Det var också exotiskt. Det var en namnkunnig restaurang i Stockholm. Nu måste jag få berätta en sak. Alla på en gång. Jag skulle prata färdigt, men det låter väldigt svårt. Då får jag säga en sak som jag hörde i BBC som... Det märkade lite skrämmande De talade om en restaurang I kanton i Kina Och reporten hade varit där Och, och de Serverade råttor Råttkött och, och sen var det tyska affärsmän där också Och den och engelska reporten undrade Hur de tyckte om det De åt Ja det var gott Och, och det var lite söderbord det talas om tidigare men vi om att, om att om det finns restauranger i Kina där man serverar råttkött hundar har jag hört att de serverar hundkött va ja det finns någon, någon, någon, kocken, maten, det jag också hunden, hört. har fått in den på blickan istället men, ja, men, det, där är men det här måste det här det här har egentligen inte något större det här är, är, är ju sant va? det är ju kräfter här och de men de skulle höra att vi äter de där innehälpsetarna och ja. efter. Så det där, de här bitarna vet du Då tycker jag liksom att man spårar ur egentligen i det här Utan man måste se det här i, i situationen som när, liksom att Se, se att den man kommer Ja för att man ska på deras seder För de har ju sin sed och de äter ja. sina råttor och Ja det är Det är, fel, det är kanske en del länder. De äter bara du... sedan inte kräftor eller några reker eller det, det, jag övertygade om att det, må, att det måste vara sant i alla fall det, det här som den engelska rapporten sa jo, jo. men det förekommer väl inte i Stockholm men nu antar jag det vet man inte, det kan förekomma det har, ju, det har alltså hänt här att en hälsoorsinspektör har, hälso har alltså kommit på i en namnkundig restaurang som är väldigt populär jag vill inte nämna namn, där man han har kommit in och upptäckt alltså djur som har alltså varit fortfarande vid liv i köket i kastruller dolda då för att upptäcka men har uppdagat detta och, men det det var ingen lagföring på det här på grund av att man ändå hävdade till att det, det var avsett enskilt för den, den folkgrupp som den här ägaren tillhörde som hade restaurangen. alltså. det var alltså inte avsett för gästerna utan det var för eget bruk så att säga det här ska vi avslöja ordentligt tycker jag och det var alltså fridlysta djur bland annat också som, som stod på menyn där men så, så mycket är fakt att det, det har verkligen hänt men ja. jag tror inte man serverar svenskarna råttkött Även om man önskar att man kunde göra det mm. För göra Gör det göra det billigt Nej men jag tycker det där har det är så stor betydning jag, jag tycker man ska se till typ, hur, hur man egentligen lyckades Med den bedriften genom Statens försorg Att få då invandrare och flyktingar Att etablera sig i restaurangbranschen då. Och sen Ljuga ut den här gamla Den här gamla fina devisen då Eller vad den kallas för Som man brukar alltid säga om Att ja de arbetar De sparar pengar Och så jobbar man allihopa i restaurangen det är därför man har slitit Och och som har sparat Och så därför har man kommit igång med restaurangnäringen När det är egentligen inte handlar om det Utan det handlade om från början då Att man hade detta etableringsbidrag då Som visst så svenskar också kunde få då Men de hade ju inte den för den förmågan att ansöka om Det kanske var det typ så. Hör du Lasse Lind och ni övriga Nu, nu har vi pratat allt för länge och, Om mat och så vidare och, och många är frärgade över att jag har varit inne Så pass länge i sändning det var inte... Men kulturen det handlar om, det är väl lite maten i sig alltså. Ja. ja Men, ja. men ni hinner och släppa in ett par till, hoppas jag. Ja, så ska vi ta ett par samtal till, han vill ja, ju låna. Ja, så så det är det. Jag säger att vi är bruten. Jag brukar säga mm. det till, att folk kommer inte vill utropa. Han pratar men så ska man hålla det i huvudet. Vad han slutade meningen med för att sen börja ni ändrar. Ja, men när man, ja, men, då, man då spelar vi lite musik och sen så tar vi nästa samtal. Ja, tack så mycket. Tack, ja. tack att du ringde inom det. Vi ska ta och lyssna på Jössibjörling. What? <music> Vi hörde, just vi hörde, hörde Jose Björling och Vi har ett ja, vi, ja. samtal också Ja, det är och Klockan har gått ganska långt fram 20 i 6 på morgonen är hon eh, Du som har ringt då till Sverigepartiet På telefonen med 08454576 Välkommen Hallå Hallå. Ja, nu ja. ute ja, jag Välkommen ja. Hej. Jag heter det. Ja. Hej. Jag tänkte bara höra, vad ska man göra med den här Redarna som har ställt till det så här. Ja, det är ju en fråga hör du. Jättebra. Så man kan. Så man kan, så man kan så... ställa sig. Eh, och eh, som lagarna ser ut idag så är det väl inte mer än att de åker av pallen. Va? Man kan väl kanske förändra. Vad är brottet så, för idag? Ja, det vet att det beror ju på. De här. Det finns ju olika typer av brott de här landsförrädare har gjort va så att eh, en del har ju bara suttit och gonat sig va för sina feta löner men det bästa förstår du, jag tror man ska kunna göra Vet du vad det är? Mm. att dra ifrån dem alla deras förmåner pensioner va och deras flotta tjänstebostäder va? och flotta allt detta som de har tillskansat sig va tjänstepensioner och sånt va och sen så får de bara arbeta igen om de får jobb vill säga. Ja. Om det, om, om det finns någon nytta för dem. Jag tror att det är det värsta straffet. Det. Sätt dem i arbete alltså. Och bilarna till oss. <laughs> <laughs> Produktivt arbete. Oh -oh. Man ska ju rösta på svensk samling. Det är klart det är det bästa. Men du vet jag tror du vet att en del talar ju om det här med olika straff. Va? Det här och visst ibland... Man, man tänker sig liksom att de skulle ju få löpa gatlopp och sådär. Men så där, jag menar det är ju bara en tankegång man tänker vad de har ställt till. Va? Egentligen så det, det bästa straffet för dem det är helt enkelt att vi av med alla sina förmåner. Då. Det är så att säga, de De här straffen är pratar om dödsstraff och allt vad det finns för olika. Um, G. jag tror det Och så inte på sånt. In det bästa. Nej, jag tror inte på sånt så att, ja, det bästa är att dra ifrån dem förmånerna. Ja, ja. Vad tycker du själv? Ja, nej, jag har funderat mycket på det där men jag har väl inga, har inte kommit fram till någonting men det, det låter ju bra det där att man tar ifrån dem det de har. Den att det är det de har gjort sig själva på sin egen position det är det, det, är det, det är nog det värsta straffet men de skyddar ju varandra alla myndigheter de är ganska många också jaha väl inkört ja, system demokratin har ju sett till att de har fått sina betongklossar på vår, var och varannan position i landet då. Ja. så att de blir väl ganska svåra men vad ska man använda alla de här kåkarna som fackföreningarna har i Runt hela Norra Bantorget. Borgen menar du? Ja, de, de äger ju nästan alla kakor runt ja, hela. Fackföreningsrörelsen som sådan, den behövs då i landet. Va? Det är bara det att den ska ju inte vara partistyrd. Va? Och den ska inte vara ett pantvälde. Och den ska inte vara, som den har blivit idag, ett egentligen ett mot. fakt till mot arbeten. Många gånger så motarbetar de i det här läget nu När man pratar om återhållsamhet och de här olika Renberg-kommissioner och så Så nu motarbetar ju facken nu säger man håll igen nu, håll igen nu, håller igen nu menar, Vad fan ska vi ha facket till då i det, den sköpnaden? Så att eh, facket och sådana, kåkarna kanske nog kan användas i något ytterligare Med andra helabringar Andra pjäser vid rodret Kan man inte göra bostäder av då? Ja det kan man ju nog tänka sig också Men det finns ju flera hus Som vi kan tänka oss att bygga om till eh, Bostäder då tänker du på slottet eller? Nej men det finns ju andra Lokaler va som används Av olika eh, Rörelser som kallar sig för Folkbildar och sådär va Som eh, egentligen har bara Har stöpt folk då i den gamla Som de tror då Socialdemokratiska formen men som inte är det Så att då finns det hus överallt Och bygga bostäder Och det finns massor av Utav kåkar Inom Stockholmsregionen Som eh, Används på ett onötigt sätt Bland annat till Som vi ser det när det gäller Decentralisering utav eh, storstäderna så kommer många av dessa kontorskomplex att bli lediga för bostäder för de som nu kringas bo kvar i storstäderna som inte kan säga, flytta ut Hallå? Handla på luren av någon konstig anledning ja. Kanske inte tyckte om det där men jag kan bara vara emot verkföreningen ska åka om vi, ja, ett samtal kan vi väl ta till om det går fort och förbjuder. Kom ut direkt. Ja. Hallå? Ja. Hallå, är Lars Läns? Ja. hej du. Jag är igång Sverigedemokraterna. Ja, hej du. Jo, jag där Jag, alltså det, våra partier med glömmare som får bulletinen, hur har du kunnat få den? Vad sa du? Det är våra partier med glömmare som får bulletinen, hur har du kunnat få den? Hur jag får den? jag men jag får alla era bulletiner. Vad sa du? Jag får alla era bulletiner. Hur kan du få det? Hur jag får den? Mm. Ja, på samma sätt, om du undrar över det Gun På samma sätt som era medlemmar får våra flyglad och beställer dem så All Alltså, nu alltså får den ifrån um, partiet alltså? Ja, givetvis. Eller jag får det. Vi har väl folk som får det från er, precis som ni har folk som får det från oss. Är ni rädd för att ja, era bollentina hamnat i våra händer? Nej, jag behöver undrade för att... Ja, med jag... det där var det mest dummaste. Jaha. Menar du verkligen att du ringer och är alldeles förskräckt för att vi Nej, har... men ja, alltså, det är bara ett par timmar som får ja Ja, jo visst. Ja, visst. <laughs> ja, ja. ja. Och så var det den här trejan som du håller på att tjata om, jag ja den flyttade de i för ett år sedan. Jaha, ja. Ja, nu vet du ja. det. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, jag har det. Det på ett band. Du, det är en det men jag, jag tycker inte det är så jobb att spela upp de här grejerna. Men den har ni sålt och era klistermärken har ni haft ganska länge till för ett tag sedan. Men okej, var det du? Mm. <laughs> jag tycker, <laughs> nej men du menar att du varit alldeles för skräckt Nej, jag att det är... i, i <laughs> att, era, att era en bullentin. Ja, det ska jag ta reda på, hur är det? Vad du? <skratt> <skratt> vi jobbar <skratt> ju för Nu går telefonerna varma hör du hos, eh, hos, Vi jobbar ju för samma sak <skratt> Men det är vi som tar i tunga lastet att de lider på yndan <skratt> 5 medlemmar och inte ett klistermärke i hela Stockholm Vär. Konstigt parti Jo de har Jag har inte sett något, jag ute på stan överallt Jag ser inga De har 5 medlemmar men det, det är 630 som har röstat för Jag alltså sa till att koppla Men 630 som har röstat för dödsstraffet och 513 har rästat emot som har infört dödsstraffet i sitt partiprogram där 5, 630 plus 513 blir det 5000 ja kanske blir jag trodde att det blev 1000 eh, jag vet inte om vi fick ett samtal här eller om var någon ja, ja du är ja. ute ja, hej, jag heter Kenneth oh, hej. Hej. Hej. Jo, heter, ni pratar i era partiprogram där jag hörde tidigare här det var läst upp här olika punkter och då sa ni bland annat... Nej till fri uppfostrad. Ja... Det, när det står på flygbasen är inom situationstecken... Fri ja. uppfostrad. Jag tänkte liksom fråga vad ni menar med fri uppfostran. Ja, fri uppfostran anser vi vara... Från grunden det... Att föräldrarna... Får inbilda sig det... Att samhället tar allt ansvar... Va? Ja, att man, att säga, och att man inte får se åt sina unga från början Vad som är fel Och vad som är riktigt Ja det var det jag menar. alltså det, Då är det ju inte frågan om att eh, Någon fri uppfostrar man. För att jag menar fri uppfostran, Då ska man vara rätt att uppfostra Sina egna barn Jo men det här alltså det som det står eh, I vårt valmanifesta står fri uppfostran inom situationstecken mm. det där ordet fri var när där fri uppfostrande är ju inte fri mm. uppfostrande Nej menar det, jag... det. Om det, om det vore fri uppfostran då skulle väl föräldrarna få uppfostra sina barn själva. Det, det är väl den omvända betydelsen som vi egentligen har i och med att det står inom situationstecken mm. man ska ta, det är feltolkat ja. mm. ja. ja. givetvis så ska jag en, jag, det ska vara vad jag har för så är det väl så att föräldrarna får inte uppfostra sina barn det är det som är det stora problemet Som gör att det blir så kultur Och såna här saker De, sk de skaffar barnen, och sen tar de inte ansvar för sina barn heller Om det är tid för karriären går ju före ja, De får helt enkelt uppfostra sina Nå, barn Det får de Jag visst har. De vill ju inte uppfostra sina barn De driver vind för våg också Ja men ja, men de får ju inte heller va, för att det, det, får. Samhället är ju så byggt att, Som de det är för... idag Att man är tvungen att ha Dessa kommunala daghem va. Man har alltså inte råd än föräldrar har inte råd att vara hemma och sköta mm. barnet medans fadern då eller tvärs om moden jobbar man har alltså inte ekonomiska mm. möjligheter till det va? Ja, och sen får de ju inte uppfostra barnen då hur de vill heller mm. va som de har tänkt sig va det finns ju vissa restriktioner för hur ja. barn ska Det sig om inte jag minst förstått det hela liksom mm. Det är en kollektiv uppfostran Men du vet att det ligger, mycket ligger själva I själva uppväxten så att säga i Både med skola Och känslan för vad man gör vad Det är liksom det med fri uppfostran det den kommer av det här slappa systemet vi har i det här landet mm. Allting gör staten va Allting gör staten va? Det Man kan det nästan gör... säga det att Är eh, föräldrarna rätten att uppfostra sina barn För det är väl inte frågan de, de I princip så eh, får de väl ingen för uppfostran av föräldrarna Ska man väl säga Nej det är väl så att eh, många föräldrar idag de litar ju på då, de tror ju fortfarande på det här gudomliga med staten va Skanomsorg, mm. dagisplats, det är det som gäller Ropen ska skalla dagen mot alla va och allt Jag har det. Är inga egna barn men man har ju hängt med det lite grann. i alla fall Du har i alla fall blivit fritt uppfostrad så du vågar yttra det Förlopp? Jag säger du har i alla fall blivit, haft en fri uppfostrad eftersom du vågar ifrågasätta Ja mm. Ja, men, ja det är just det som har så latcha där med fri, fri. Men det är ju faktiskt så här va om man ser generellt på det hela i, med ett klart perspektiv så är det så att samhället alltså tar ju över ansvaret Från det att barnet mm. är litet man har då dagen föräldrarna ska ju vara produktiva och knega Barnet får de träffa när de hämtar på daghemmet, matar och det sover. Det kanske får någon samhörighetstjänst, men inte på samma sätt som om man får bli uppfostrad hos sina föräldrar. Det kanske är därför barnen är främlingar i sin egen värld, så att säga, i dagens läge. Där har, har, har vi de problem som just då, yngre generationen nu som här härjar vilt i stan här bland annat. Det är, det, det är, alltså, säga, det, det är resultatet av barnomsorgen som man kan se Början till, men det är bara början på en väldigt förskräckelse som kommer bli värre och värre med hänsyn till kulturkrockarna sen också när det ska bli religionskrig också man får gå ner i skyddsrummet sen har vi sätter reda på det där med den här jag vet inte vad man ska sätta istället då på punkten men kanske nej till ingen uppfotan utan föräldrarna eller något Självklart att barnen ska uppfostras av sina föräldrar ja, men jag, men nej, jag menar eller? nej Jag till, nej till Ingen uppfostran av Barnas av, av, av för, Alltså att Nej till ingen uppfostran av barna av föräldrarna Låter komplicerat det där ja, jag menar att, att, ja, men att, men du, att det, det att, att det ska vara så att, att Inte barnen blir uppfostrade Av föräldrarna Det behövs fasthet uh -huh. Vägledning, var riktlinjer, vad som är ja. rätt och fel men det är så att, vad jag har förstått så är väl så att föräldrarna får ju inte uppfostra barnen liksom. För gör de då så kanske de har lärt sig av sina föräldrar då, och då kan de ju nästan bli som att få bli brott med socialtjänstemän all och allt har Jo, det är enligt... Ja, barnslagen. och som de kanske har lärt sig av sina föräldrar att uppfostra barn blir eller uppfostrade själva va det är mycket med det där nu är det så här att jag tittar på klockan här och vi har pratat här i snart fem och jag vet okej men det här samtalet men. vi måste avrunda det här nu förstår du för att om 6 minuter så ska Krishna sända apan ska gå och fortsätta på posken va ja samma en god fortsättning själv ja tack tack ja och med detta så var då vår telefonväckeri slut här för att vi måste avrunda det här programmet med att dra lite